June. Maiaren, Oian, Enara, Odei. Zuek biriatuko eskolan e, ikasten duzue eta baduzue arau berezi bat e, kantinarako. Nola pasatzen da? Eh, bueno, ez da inundo pasatzen. Zenta araua da? Pues guztiak drokate leku bat eta egunero leku berdina da. Ta arduan guke zugo maite senta lagunekin izan nahi dugu. A, ez duzu zuek hautatzen nun exeri. Ez. Eta no hautatzen du. E... Line. Eta bera da kantinan e, jaten ematen dizuena? Bai. Eta adibidez ez duzu elagun bat ere e, ondoan? Bai, bakarrik bat. Eta beste denak nor dira ba? Ba, personak ezagutzen ez ditugu, ditugu, ditugu baina ez gira ez dugu jolasten berekin edo horrela. Eta zer ez duzu jolasten? Batzen eta ez lagunak benekin. Eta zertaz mintzatzen zaretea adibidez kantinan. Frantzez. Euskeraz. Baina zertaz, zertaz. Eh, futbolas, eguraldiaz. Ahoko batetaz, bide batetaz. E, eh, bueno, batzen ez mitzatzen zertaz gara lagunekin, baina eh, batzen, pues, eh, jo lasten gara, em... Eh, Eta zuen ustez, ez badu zuen maite, orain nola pasatzen den, zuek zer proposatzen duzue? E, izaitea lagunek dere... Ba, izaitea guk nahi dugunarekin. Eta platereko guzia jan behar duzue? Bai. Den-dena jan behar da? Bai, eta ere, e, ura, e, ura jartzen dugurean gure basoan, e, obligatuak gara, balinba ez dugu maite edo balinba, epez, pues, e, gauza eta hori da basoan, eta hori edotea. Beraz, urdena eran behar platereko guztia eran behar duzue, zer da, oso zorrotza kantina? Bai, baina, baina. Ere, e, dago beste bat, irakasle bat, e, ere da, pizkat, ona baino. Eta zuen ustez ez dute hori egiten gauzak ongi pasatzeko, orden bat egoteko? Berarentzat ongi da, zelimentzat, baina guretzat ez da ondo. Berarentzat ondo da, zenta ez dago karra xirik eta hori, baina guretzat ez, ez zitu gulagunik. Borrokak ere. Borrokak edo bronkak? Borrokak. Borrokak egoten dira? Bai. Bueno, ez borrokak... Fisikoak. Bai, ez borrokak fisikoak, baina borrokak itzeginez. Mm.